En anställd på en anstalt börjar läsa sina patienters journaler och upptäcker att någonting inte står rätt till. Till slut inser han att han måste fatta ett beslut om hur hans egen inblandning ska se ut. Om han ska blunda för det han tyckt sig se eller om han ska ta konsekvenserna av det. Idag berättar vi del 5 av anstaltsserien, den här gången med historien Flykten, läst av Ludvig Josefsson och Mikael Forsberg. Jag heter Jack Werner och ni lyssnar på Creepypodden. När en människa har blivit huvudlös så är hon död. På sistone har jag haft anledning att fundera mycket över vad galenskap egentligen är. Kanske lite för mycket. Härom sistens kom jag på mig själv med att fundera över hur solen egentligen ser ut efter att inte ha sett den på alldeles för länge. Istället har jag suttit begravd i dokument. Hur mycket jag än läst har jag ännu inte lyckats förstå hur kopplingarna mellan ägare och institution ser ut. Vem det än är som äger denna plats- så låter den sig inte hittas och det är väl meningen om jag hade gått ut en stund och känt solljuset mot ansiktet kanske till och med låtit bli att sätta på mig en jacka för att istället känna den friska kylan bita i huden hur skulle jag då veta att den verklighet som mötte mig väl inomhus verkligen var den rätta de enda bevisen vi har för våra erfarenheter är tycks det mig, våra minnen om man inte kan lita på sina minnen, vem kan man då lita på? Det har slagit med att hela ens världsbild kokar ner till dessa serier av gemensamt hållna sinnesbilder. Kanske ligger något i detta. I botten hos alla de människor som hamnat här. De är inte i grund och botten förstörda eller trasiga som människor. De fungerar allihopa. De kan tänka. Men efter att ha följt en steg i gemensamma bilder neråt har de hamnat i ett mörker. Alla utom en. Hans berättelse stämmer inte överens med de andras. Senaste gången jag hade en stund över sökte jag upp på honom. Jag använde mitt rutinerade lugna men stränga tonfall. Det är en sak du låtit bli att berätta. Han suckade och tittade på mig utan att säga något. Desperationen i hans blick var tragisk. "Jag läste din journal", sa jag och ansträngde mig för att låta både inkännande och allvarlig samtidigt. "Det är något som inte stämmer." Han sänkte ögonbrynen och frågade hur jag visste det. Jag tänkte på de mönster alla andra patienter tycktes följa och hur han inte gjorde det. Det spelar ingen roll. Jag är här för att jag bryr mig och för att jag tror det är någonting större som pågår. Om jag ska förstå det så måste du berätta ärligt. Han skrynklar ihop ansiktet i en min. Jag trodde först han log men sen såg jag tårarna. När han frågade mig om jag trodde honom lät det inte som att han vågade hoppas på det. Som om ingen hade trott på honom på länge. Jag hade inte glömt vare sig överläkarens eller mentorns varnande ord, men jag var tvungen att få reda på resten. Så jag svarade, ja, jag tror dig. Han hulkade med ansiktet i händerna. Det var som att en tyngd lyfts från hans axlar. Han lovade att berätta ärligt. Jag ljög om hur det hela började. Nej, det var inte bara att jag gick ut med gatan och en lodiskladad blod på mig. Det var jag som sökte upp den. Jag sökte upp en vandraren. Jag var i en djup svacka. Jag betydde ingenting, inte för någon. Jag var en ingen som inte hade utbildning, inga meriter, ingen familj, jag umgicks med och inga nära vänner. Det kändes som att hela världen hade svikit mig. Människor behandlade mig som en pargen. Undvek mig, kallade mig inte på arbetsintervjuer Lät bli att höra av sig Gick över gatan till andra trottoaren när jag kom gående Jag knarkade visserligen en del Men inte de tyngsta grejerna Jag hade inte hunnit så långt än då Men det förde mig till en del av stans bakgårdar och mörkare hörn Där man inte brydde sig om mycket annat än knarket Människorna jag mötte där var desperata på ett sätt jag aldrig varit med om förut Det kändes i luften De själva visste om det men det verkar ändå inte spela någon roll för dem. Det var där jag först hörde om benvandraren. Några av dem hade hittat en lösning som innebar att de inte behövde arbeta eller upprätthålla ett normalt liv. De hade hittat någon sorts sponsor som de kallade benvandraren. Vi andra var avundsjuka. Vi tänkte att de hade haft tur. Jag sjönk djupare och djupare och hamnade till slut i en punkt där alla pengar, all min viljestyrka, ja, allt mitt liv tog slut. Det var då jag sökte upp den. Det var inte för knarket egentligen. Det var för att få kraft igen. Makt. Det förändrade allt. Människor började förhålla sig till mig. Bäst för dem. Hade de inte gjort det hade jag dödat dem. Allt som hade behövts för att få lite sånt där blod på deras fingernaglar eller tänder så hade benvandraren gjort processen kort med dem. Den gillade. Oss behandlade den som husdjur. Och pengarna den kunde ge oss kom väl till pass. Den enda nackdelen var smärtan varje gång den kom fram men det var ett pris jag var villig att betala. Jag förstod inte att jag var dess slav snarare än dess husdjur innan det redan var för sent. Några av sakerna den tvingade mig att göra har gett mig mardrömmar som plågar mig än och då hade jag ändå inte förstått den större bilden än. Vi hade alla tagit oss vatten över huvudet men vi hade å andra sidan inte haft något val. När man väl sjunkit så djupt som vi är det över och det visste benvandraren att utnyttja. Vi började likna en armé av slavar. Först när vi började viska med varandra om vad vi tvingats göra började vi förstå att det var något mer än att bara plåga oss den ville något större. Att benvandraren kanske också var någons slav. Att vi kanske var på den goda sidan och slogs för allas bästa. Kan du föreställa dig det? Enda problemet var bara att både samhället och benvandraren såg oss som kanonmat. Förstår du inte varför jag ligger här? Varför jag är så förstörd? Tänk på saken. Om det jag hade fruktat var att dö när som helst hade jag väl skitit i allt och bara levt? Jag hade inte suttit här och möglat utan varit ute och gjort vad jag ville. Benvandraren är död. Den kommer inte tillbaka. Den jävla idioten dödar den. Jag tänkte också att jag skulle kunna göra det. Lura in den i en hög ben så att den inte visste vägen ut. Begrava den så att den aldrig kunde komma upp igen. Jag var bara inte först med den planen. Men när jag insåg vad som verkligen pågick började jag uppskatta den. Vad sa jag och avbröt honom. Vad pratar du om nu? Hans ansiktsuttryck fröst till. Han tittade överraskat på mig som om han förstått att jag inte visste vad han visste. Sen kom något plågat och besviket över hans ansikte. Han mumlade att jag skulle glömma det och tystnade. Han fäste blicken vid väggen och slutade svara på tilltal. Först blev jag irriterad. Varför lät han mig hänga i ovisshet? Sen lugnade jag mig och insåg att jag blivit på tok för meddragen i hans berättelse. Jag hade inte betvivlat den en sekund. Jag tog för stora risker när jag lyssnade på någon så engagerat. Nej, benvandraren kan inte vara på riktigt, tänkte jag. Mannens drogberoende var emellertid på riktigt. Skuggvärlden han beskrev, bland missbrukare och galningar, det var det jag skulle komma ihåg i hans berättelse. En större bild han tyckte sig skönja och desperationen och utsattheten som följde på en serie dåliga val. Plötsligt passade han in i mönstret. Jag stod i korridoren och försökte förstå det hela. Bakom varje dörr fanns en patient som själv valt sin väg ner i helvetet. Det var deras behov uppförstorade till det extrema som förstört dem. Jag visste inte vad det betydde. Inte än, men förstod att jag skulle se det som en varningsflagga. Jag tog mig samman och gick ner för korridoren. Mabel gick förbi och jag nickade till henne. Hon verkade under omständigheterna må bra. Sen stannade jag upp utanför en dörr jag aldrig knackat på och tittade in genom fönstret. En kvinna satt innanför och skrev... Hon hade aldrig visat tendenser till våldsamt beteende och hade därför tillgång till pennor och papper och brukade sitta i ett hörn i sitt rum och skriva. Hon var en av patienterna vars historia jag aldrig hade fått höra. Det kunde inte skada att försöka. Jag knackade på. Kom in hörde jag genom dörren. Hon fortsatte skriva utan att titta upp när jag klev på. Hej sa jag. Jag håller på. Du vet vad som gäller, sa hon, utan att lyfta blicken från pappret. Jag tvekade. Kan du lägga ifrån dig pennan först? Jag har aldrig gjort någon något ont och jag tänkte inte börja nu. Jag förstod att det var hon som bestämde och gick långsamt ner på knä. Hon sträckte fram händerna och kände efter i mina tinningar och sedan i min nacke. Förlåt, sa hon, lätt besviket. Jag kan inte prata med dig. Är du säker? Jag vill hjälpa. Jag tror det är någonting som pågår här. Hon reagerade inte utan fortsatte bara skriva. Kan du åtminstone visa mig vad du skriver? Hon ignorerade mig. Jag tog upp några av hennes papper och tittade igenom dem. Det var inte nonsens direkt men svårt att hänga med i. Ett obrutet ordflöde uppbrutet i stycken. Allt i en prydlig och fin skrivstil. Här och där märkte jag dock några märkliga felskrivningar. Jag viftade med handen framför hennes ansikte. Hon reagerade inte. Det blev paff. Är du blind? Hon andades in häftigt genom näsan men svarade inte mer än så. Okej. Strunta i mig då, sa jag. Men berätta åtminstone varför du skriver detta. Om du inte ens kan läsa det, vad ska det då vara bra för? Hon sa ett enda ord. Övning. Det var ett enkelt men gripande svar. Jag lämnade den i fred och funderade på hur hon kunde ha hamnat här. Om hon visste hur man skrev och nu gjorde det för att inte glömma det- Betydde det att hon inte varit blind i hela livet? Vad kunde det innebära? Hade hon förut varit normal för att sedan bli sjuk? Orättvisan i att vissa människor drabbades och andra inte slog mig. Det var så många här som inte förtjänat något ont, men vars dåliga val drabbat dem. Det fanns ytterligare en blind patient utan känd bakgrundshistoria- eller, hans bakgrundshistoria hade vid något tillfälle varit känd, men sedan hade hans journal förstört eller försvunnit. Jag bestämde mig för att försöka med honom. Han var längst ut i en av husets flyglar och jag gick iväg för att söka upp hans rum. Jag tittade in genom fönstret i dörren. Det var nu länge sedan han stuckit ut sina egna ögon med en penna. Han satt i rummets bortre hörn med slutna ögon men i en kroppställning som gav i handen att han var vaken. Jag kunde inte föreställa mig hur uttråkad han måste vara av att sitta så där, instängd i sitt eget huvud och bara tänka hela dagarna. Men han vägrade all teknologi och kunde till och med bli våldsam om man misstänkte att någonting fanns omkring honom. Det var som om ljudet av en tv eller radio väckte mörkret inom honom. Under hans ben stack någonting vitt ut. Jag rusade genom korridorerna. En plötslig ingivelse hade orsakat ett adrenalinpåslag. «Mabel!» ropade jag. Hon stannade upp, vände sig om och log. «Tack igen för vad du gjorde. Min gamla gubbe där hemma hade inte klarat sig om något hände mig.» Jag höll på att svara henne med ett «absolut» innan jag kom ihåg att det var så stackaren utan ben och armar hade besvarat klär. Det hade gett ordet en illavarslande klang i mitt huvud. Uh, ingen orsak, Mabel. Vet du om du eller någon annan av sjuksköterskorna levererar papper mellan patienterna? Det vill säga, går med deras post? Hur är det med handen? Frågade hon, plötsligt med ett spänt ansiktsuttryck. Jag tittade ner på bandaget. Bra. Bara bra. Gör ni det? Hon såg frustrerad ut. De verkar ju skriva till varandra. Han sitter ju bara där annars. Jag tyckte synd om honom. Jag tänkte inte att det kunde vara någon fara. Det är ingen fara, svarade jag. Jag ska inte säga något till någon. Men vet du någonting om vad de skriver? Hon berättade lite om vad hon läst. Det var bara småsaker, bara för att se till att de inte var elaka eller hotade varandra. Och när jag förstod hur det hängde ihop skyndade jag mig tillbaka till den andra flygen igen. Jag hör dig, ropade han genom dörren. Jag rynkade pannan. Genom fönstret såg jag hur han makade på sig så pappret han satt på försvann under honom. Jag lät det gå ett ögonblick, öppnade sedan dörren och gick in så han i bästa fall inte visste att jag sett dem. Hur kunde han läsa dem? Undrade jag. Sen insåg jag att han antagligen kände mönstren som pennan tryckte in i pappret. Min beundran för honom steg där jag stod mitt framför honom. Han vände ansiktet mot mig som för att möta min blick även om han var blind. Du är inte som de andra, vet du? Vad menar du? Hans mål Du går inte som dem. Han hade rätt. På sistone hade jag gått snabbare, bekymrat och engagerat. De andra travade fram, makligt och obrytt. För dem var det här fortfarande bara ett jobb. Vill du berätta för mig hur du hamnade här? Frågade jag och satte mig på huk framför honom. Hans leende blev större och nästan hånfullt. Det är meningslöst. Jag vill ändå höra. Har du en telefon? Frågade han. Jag skakade på huvudet innan jag insåg att han inte såg det. Nej, det stör utrustningen här. En personsökare? Jag tittade ner på bältet. Nej, ljög jag. Bra, bra, mumlade han. Har du haft ont i huvudet på sistone? Jag blinkade. Det hade jag faktiskt. Jag hade sovit lite och dåligt. Rastrummets dagbäddar var obekväma och jag hade inte varit hemma mycket sedan jag började undersöka saker och ting på jobbet. Jag trodde huvudverken hade haft med det att göra och hade gått på smärtstillande. Nej, inte så att jag tänkt på det. Fortsatte jag ljuga. Okej. Okay. Han verkade lite besviken. Människor som lider av paranoid schizofreni gillar att gissa och chansa eftersom det får dem att framstå så mystiska och insatta. Han gillade inte när han gissade fel. Okej, sa han igen efter några sekunder. Jag har inget bättre för mig. Lämnar du mig i fred sen? Ja, bra. Men det är ingen solskenshistoria. Det gör ingenting. Jag tror det är någonting fel här och jag gillar det ändå inte som det redan är. Det verkade intressera honom. Ja, så du! sen berättade han. Han började med att säga att det hade varit en söndag och att han mindes det väldigt klart och tydligt. Väl tillbaka på mitt kontor hann jag inte ens skriva ner hela hans historia innan något ännu mer akut inträffade. Rummet försänktes i mörker över mig och min laptop. I ljuset från dess skärm hittade jag telefonen och lyfte den. Det var tyst. Byggnadens fläktsystem verkade också ha tystnat för det ständiga sörja vant mig vid att höra var borta. Jag gick över till dörren och tittade ut i korridoren. I taket roterade röda nödlyktor utplacerade med jämna mellanrum. I andra ändan korridoren såg jag hur en dörr till en patients rum sakta öppnades som om personen inuti inte kunde tro att den var olåst. Jag kunde inte heller tro det. Många som satt här var extremt våldsamma och farliga. Huvudverken stack till med våldsam kraft. Jag blinkade ansträngda tårar ur ögonen när jag försökte se vems rum det var som öppnats. En siluett klev ut i korridoren och började träva sig fram i det röda ljuset. Jag kände igen honom. Han var inte så farlig Men bredvid honom öppnades en till dörr Och så en till Elavbrottet kunde inte vara en slump Insåg jag För den som hade orsakat det hade först låst upp dörrarna En efter en klev de ut i korridoren Var och en drabbad av sitt eget unika vansinne Jag hörde några muttra för sig själva Medan någon skrek och hojtade Efter vapen och efter oss, de anställda. Jag drog mjukt igen dörren till mitt kontor och låste den. Men de skulle komma, nog. De visste att vi var här. Jag kunde inte bli kvar. Med hög puls drog jag av mig den vita rocken och smet ut i korridoren mellan två av de röda ljuskäglerna. Skulle de känna igen mig utan rock i mörkret? Jag smög fram. –och såg dem söka igenom rum efter rum som nyfikna djur. Jag tryckte mig mot väggen när två av dem gick förbi. Huvudvärken blev i ett ögonblick än värre till ett vitt spjut av smärta. Och jag grymtade nästan till, men lyckades lägga handen för munnen först. Varje gång det röda ljuset svepte förbi gjorde det ont. En nödutgång var bara fem-sex meter bort– jag nådde fram till den, gjorde mig redo för att fly efter hjälp och drog i dörren. Den var låst. Skulle den vara låst? Jag ansträngde mig för att moderera mina andetag och det pumpande hjärtat. Det fanns inte mycket manöverutrymme. Då och då gick någon förbi mig i korridoren, bara en halv meter från mig. En stannade upp en bit bort, under en röd lykta- och jag såg en annan krypa upp bakom och sedan hugga honom i ryggen. Jag såg mörk vätska springa fram från under nyckelbenet. Han skrek till och människor vände sig om mot honom. Sen föll han till marken medan andra började skrika. Något blött gled över golvet och stötte i min sko. Den stora muskulösa patient som huggit ner honom vände sig i min riktning. Jag duckade och backade mjukt in i en patientsrum och stängde dörren efter mig. Gör mig inte illa, viskade en liten rädd röst inifrån det mörka rummet. Var inte rädd, jag är ju personalen, viskade jag tillbaka. Åh gud, vad är det som händer? Mer andades hon än sa. Rött ljus svepte förbi utanför fönstret och lyste i ett ögonblick upp hennes ansikte. Hon var utmärglad och såg sjuklig och rädd ut. Jag kände omedelbart igen henne. Vänta här, sa jag. Jag tittade ut genom dörren åt båda hållen och rusade sen genom korridoren till andra sidan. Jag tog en bricka med mat inifrån det andra patientrummet och rusade tillbaka in i flickans rum. Jag hörde någon ropa argt men ingen verkade upptäckt mig. Ät det här, sa jag åt henne. Hon ryggade tillbaka. Nej. Försök, viskade jag. Det kommer vara till hjälp för oss, jag lovar. Hon plockade skakande upp en plastbehållare med yoghurt. Sen gjorde hon ett äcklat ljud och släppte den till golvet. Jag såg hur yoghurten ran ut och att det var något annat. En liten mörk boll i den. Igen, sa jag. Hon lyfte ett halvätet äpple till munnen och släppte det sedan snyftande. Jag höll upp det i det röda ljuset och såg vad som liknade en avhuggen sena hänga ut ur kärnhuset. Igen, sa jag, bestämt den här gången. Hon lyfte upp en smörgås och släppte den igen. Jag tittade mellan bröden och flämtade. Här, sa jag. Jag slet av köttet och senorna och bröt den i två. Hon skrattade snyftande till. I det röda ljuset höll jag upp två fingerlånga benbitar, båda vassa efter att ha brutit sitt huvud, båda fortfarande kletiga av blod. Hon tog tag i mina arm och vi kröp ut ur rummet. Utanför hördes rop, både rasande, fnittrande och sorgsna. Vi smög fram till nödutgången och jag stack in benbitarna. Jag kände väl till den här platsen efter att ha jobbat här så länge Allt är billigt och undermåligt Jag satte allt på att låset skulle vara lätt att bryta upp Och det var det Låset klickade och dörren gled upp Någon knuffade på mig bakifrån Den utmejlade flickan skrek och sprang förbi mig genom dörren Men jag knuffade tillbaka den som knuffat mig Vi började brottas och jag insåg att han hade något i handen. Jag tänkte att nu dör jag. Tills dess att en röd ljuskägla svepte över mig och han såg mig ordentligt. Jag måste ha sett helt galen ut. Livrädd och efter en vecka av dålig sömn och sprängande huvudvärk. Men han andades ut. Åh, flämtar han. Är det du? Trodde det var en av dem. Kom, vi flyr. Jag tog mig upp på fötterna och vände mig mot nödutgången bara för att nästan springa in i den när den smälldes igen. «Vad i helvete har du för dig?» sa överläkaren. Jag såg mig omkring i den plötsligt fullt upplysta korridoren. Mabel stod en bit bort och sorterade papper. Det var inte längre nedsläckt och nödlamporna lyste inte längre. Och alla patienters dörrar var stängda. Jag kollar en patients uppgifter, ljög jag. Den blinda flickan som skriver, hon hade skrivit ner något om ett flyktförsök. Jag skulle kolla om det var möjligt att göra som hon skrev. Visar sig att det här låset verkligen var riktigt lätt att bryta upp. Han granskade mig från topp till tå under några långa sekunder med en hård och ogenomtränglig blick. Alltså, det var ju bra att veta, men du ser inte klok ut. Han kastade en blick på dörren. Jag säger åt vaktmästarna att byta lås på dörren. Fint att du upptäckte det. Gå hem och sov nu. Du ser för jävlig ut. Jag nickade och log medan han gick iväg. Han bytte några ord med Mabel och försvann sedan runt hörnet. Märkligt nog hörde jag fortfarande skrik eka i korridorerna. De tystnade ett efter ett som om visionen tog sin tid på sig för att ebba ut. Vad i helvete hade just hänt mig? Var jag så utmattad att jag sett i syne? Eller hade någon som vill att stoppa mina undersökningar bytt ut mina smärtstillande? Helt matt släpade jag mig tillbaka till mitt kontor. Där låg min vita rock och laptop, oskadda och orörda. Höll jag själv till slut på att bli galen? Upplevelsen påminner inte så lite om sånt patienter berättat om. Den gick inte så långt som deras men var på god väg. Den enda skillnaden verkade vara att jag hade bevis för mina upplevelser. Jag visste att det här var sant. Men det gjorde ju för sig dem säkert också. Det är givetvis ironiskt att den femte berättelsen jag redogör för är min egen. Men jag har en fördel. Jag känner till mönstren. Jag har hört alla deras historier. Om jag själv närmar mig punkten de alla klivit över, den som förvandlat deras sökande till vansinne, kommer jag känna igen den. Jag svär att inte kliva över den. Man kan inte ha en objektiv överblick och samtidigt bli galen. Jag tror verkligen de utesluter varandra. Jag har bestämt mig. Jag ska inte sluta utforskare. Den sista berättelsen, den jag inte hann skriva ner, har jag inte helt förstått den. Men den skrämmer mig och den passar in. Jag måste tänka igenom det här för jag tror jag snart kommer förstå sambandet även om jag inte vet om jag är redo att göra det. På vägen genom korridoren andades jag ut och försökte samla mig. När jag gick där för mig själv funderade jag på hela saken. Vad som egentligen hade hänt när jag upplevde min märkliga vision och insåg plötsligt att två saker försvunnit. För det första min huvudverk. För det andra den utmärglade flickan. Mm. Ni har hört Flykten, den femte delen av Anstaltsserien, läst av Ludvig Josefsson och Mikael Forsberg. Imorgon får ni höra sjätte och sista delen som heter Sanningen. Då slutar historien.